Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, posarem la mirada en l'obertura del curs 2019-2020 que el, des de l'àrea d'educació es farà aquest dimecres a les 7 de, de la tarda. Un homenatge que hem de recordar que es va haver d'ajornar arran doncs, de la sentència del procés que va sortir doncs, ara fa dues setmanes i aquest acte, doncs, com molts altres d'aquella setmana, es van suspendre a Palafrugell. Per eh, comentar aquest, eh, aquest esdeveniment i per fer-nos doncs recordatori de que tenim aquesta, aquesta activitat, ens posem en contacte amb el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós i en, con en concret amb la CAP d'àrea d'Educació a l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Upí, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Núria. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i, com dèiem, fem memòria perquè potser molta gent se n'ha oblidat o, o no ho recorda, però aquest dimecres a les 7 tenim aquest acte d'obertura del curs 2019-2020 i, a més a més, doncs, també fem, com és habitual, un homenatge a un personatge relacionat amb la nostra vila i l'educació, oi, Nuri? Sí, exactament. Aquest any un no, una nova persona a la qual podem retre homenatge i que ens fa molta il·lusió. En, que, en aquest cas és Jaume Guas, que explica'ns, fes-nos una pinzellada, eh, què ha portat o què us ha portat a vosaltres des de l'àrea d'educació eh, que aquest any doncs, es dediqués a aquesta obertura del curs escolar en aquesta figura d'en de, Jaume Guas. Sí, eh, crec que des de l'àrea d'educació Uh, i des del món educatiu, per dir-ho en sentit més àmpli que crec que és més correcte, teníem un deute amb en Jaume, uh, perquè va ser el primer regidor d'educació del govern democràtic i a part de ser regidor va aportar moltes uh, uh, coses noves en el món d'educació local, va ser un dels creadors de l'escola d'adults, de l'escola d'adults que va iniciar-se justament quan ell era regidor i va apostar per la formació de les persones adultes i eh, també, per exemple, eh, amb la creació del premi que coneixen molta, molts nois i noies però ja persones grans perquè hi han participat, que és el mestre Sagrera. Mhm. Mm doncs amb aquest homenatge, amb aquest deute eh, que, se, que ens diu la Nuri, doncs eh, hi haurà aquest acte d'aquest di, dimecres a les 7 de la tarda. Hem de recordar que, a més a més, Jaume Guas doncs, eh, va, va rebre el Premi Peix Fregit eh, l'any 2012, per tant, doncs, per aquesta tasca que ens comentava la, la Nuri, eh, una persona doncs com moltes altres eh, que hem anat repassant i que, i que seguirem repassant segurament en els propers anys, que han aportat el seu granet de sorra per ser doncs, per, per entendre on és per la Frugell avui en dia doncs, eh, en el món educatiu, que és una autèntica referència a nivell de, de comarca i també a nivell de les comarques gironines, oi, Nuri? I tant, i tant. No podem oblidar que en Jaume era molt pel·lífacètic, no va ser només en educació, sinó que era una persona amb una cultura i amb un bagatge vital que, que era, donava gust de sentir-lo perquè era una persona que ens enriquia quan el sentíem. De ben segur que a més a més amb ell doncs, no li hauria sapigut gens de greu doncs, que pels motius que es va suspendre l'acte de, de fa dos setmanes s'hagués suspès perquè doncs, també és una, una persona eh, doncs, molt, molt lluitadora en aquest sentit pel, pel país eh, durant l'època sobretot doncs, eh, franquista. No sé si també ho teniu ho present això, Nuri, eh, o, queda més de, o queda més de banda? En aquest cas hi voleu centrar-vos més en el tema educatiu. Nosaltres ens centrarem bàsicament en el tema educatiu eh, però i, fe, i fins i tot llegirem algun dels seus articles, etc. però eh, sí que en el moment que es havia de pensar en si se suspenia o no, el fet de la seva, a part de, de que ja era una decisió global, uh -huh. el fet de la seva implicació en el món polític i el que ell creiem que hauria volgut també va ajudar a prendre la decisió doncs aquest homenatge d'aquest dimecres a les 7 de la tarda no sé si comptareu amb algun familiar també o amb alguna persona propera eh, estreta doncs, a menjar un maguasc sí, sí, sí sí Tenim... hi haurà doncs, la, la família vindrà la seva dona i els dos fills, la Marta i en Josep i després també contarem amb la Cati Piera, que farà unes lectures d'uns articles, concretament un article molt bonic sobre la història d'un abric, que és mm -hmm. molt maco, i també amb la Sandra Bisba, que ens farà un mica de relat d'en què ella el va conèixer i que ens exemplifica molt el tarannà d'en Jaume i amb la implicació que tenia la vida local. Doncs... Eh, un regidor i l'alcalde, esclar mm -hmm. doncs un acte per, per no perdre's també amb, aquests, amb aquest al·licient doncs, que hi haurà doncs, familiars d'en de, Jaume i també doncs, amb, aquestes, amb aquesta mirada no? una miqueta exterior però també molt propera per, per, per, perquè eren persones doncs, que coneixien de ben a prop en, en Jaume com pot ser la Cati Piera o la Sandra Bisba i que per tant doncs, serà un acte d'allò més, uh, més reixit i segur que doncs, portarà molta gent al Centre Municipal d'Educació uh, l'any passat recordo que és era un altre context eh, i, i es feia fins i tot efectiu el canvi de nom. Eh, no sé si espereu també tanta afluència com, com l'any passat o, o poder, no, no, no espereu tant de públic en aquest homenatge d'enguany. De, de, A veure, l'assistència de públic també sempre és una incògnita uh -huh. però creiem que en Jaume era una persona molt estimada i molt coneguda eh, hi ha hagut molta gent que li feia il·lusió participar i com l'any passat hem acabat fent un vídeo que també el passarem el projectarem demà, en el qual hi ha diferents persones que havien treballat o que l'havien conegut i que hi diuen la seva, i pensem que entre les coneixences, la família i la gent que, que hi té un interès, podem ser una bona colla. Quanta no ho sabem mm -hmm. però jo crec que serem gent. Doncs ha ben segur que el Centre Municipal d'Educació doncs, torna a quedar petit com en moltes altres ocasions i nosaltres doncs, també us recordem que aquesta conversa i doncs, la podeu recuperar també a través de, de ràdio palafrugell.cat i per tant donc intentarem morir també recordar a tota la gent que en el seu moment doncs, es va vaassabenar que es feia aquest homenatge ara fa dues setmanes donc que recordi que serà eh, que que es va posar nova data i que serà doncs, demà, dimecres, 30 d'octubre, a les 7 de la tarda. Nuri Aupí, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta, aquest acte d'homenatge i aquest, eh, aquesta obertura simbòlica, perquè ja fa uns quants dies i setmanes que els eh, nens i nenes i, profes, i mestres estan doncs, eh, en, ja treballant, doncs, aquesta obertura del nou curs 2019-2020 vagi d'allò més bé. Moltes gràcies, Nuri. Moltes gràcies a vosaltres.